ما شاء الله باهتله دي धरो बनावई धरो बनावई कोठाका कोठाका कोणी بسم الله الرحمن الرحيم باب النهي عن اتيان القهاني نصار شراف النصار جمع دكاهيندا سفرت النصار باب دی په بیان دن نهی کی در اکلو رو رکاہنانو تا والمنجیمین اغزان چی پا زورا زورا داخکارکی چې زوی علمی نجوم را سار دیو کی تراش چی تا تستاد اغاو خیم قسمت دا تاو خیمہ منجیمین بابی تفاعل دی والعراف عراف قیاف شناس و اصحاب الرمل چه کانی اولی و منطرکی سه کانی مانی اولی و التوارق بالحصا و بالشعیر مرغای پاسی و بدپاری نیوی اولی سه کانی اولی و بشی اولی و چل کئی علکوی زور بشی اولما بچه سه اولما بیا چې داشین و غداشی و چه داشین و غداشی دا دیگر اخفل وقت داگر چه دنازی کرکی لگر زمون استافت وقتی و سه اگراشن چه پال دالنا و باسم مجیندری روانی مو ګور را دی غړته غوړې هغه د ګور د دغه را دی د دې چې دي کنه تاسو څه کو یاد راغله پیر داوی چې زم منکی مدینی ته مزلګم منکی مندینی ته مزلګم ما کوم ځینې د منکی ما ځینې یوغله نو په دې به به ورغړې جوړه ده څنګه په منکی مدینی ته مزلګم واټ حال جوړ دیو خلک داړ یې شیری د مستیم شو <تصح> موریتانو تری تاسو دلته منځو کې زم حکیمه ديني کظم سترګي پټي کې پیر سم حکیمه ديني تروابه ټول سترګي پټي کچا سترګي پټې نکړه غوړې راشل بکیږي دا به یې لري کوم ځورداه ایمان دی او یار څرګه ټول سترګي پټي کړ دې دیر وله آغاز له یو ځای پورته خما زیدار نو کالین دلان دې پته لاګې ده نو انڈر گراونډ ویتل دي بیسمنٹه جوړو غواړل او موریدار خو ساره دل خو سره پیو غندو غندو غندو لپان دي اېنا سرو جت کړو دي او یو واږو کو موریدار استر کې کولاو کې پرشه ورشه دو اورشه دو همکه ما دې ته ورشه دو کیه شان دي پرشه کا دا ته کم دي ورشه ده دا دې उचित کې اعلان دي دې ای پیراکی قول امام عمر کې خوبه زده د عاشه بیتل له بکی مده دا دا یو چتې و دغه د پاغانی شیه نو خيار خو به په دې داکي یو خره پاکي په دې داکي مده لري حضرت راز کنه سماع امر لموسا الا ذريته من قومه على خوف من فرعون وملئه قال الا قال <سؤال> رجل مؤمن من ال كر يكتم ايمان واتبطئ انه يقول رب الله تسوبري ګل وګورې اوږه کتناز دې ثم کی وګری دتلی اګه خدای دې وکړي دا ټول ګن شوړو دی یقین په خدای او ښا د دې ګند څخه وایې مليانو دیشیندا لا ښوره دی وله تدریس وګران کار دی تت تاسو کته ځان تمه جګر بیا لګو ګوره ما صفخین کې څنګه چي دی وګران کار دی اوس دلا پټ کې اوه کنه او دا اجازه کوتي روان شي دا بس خبري باندې کومه دا چې پټ کې او تصفيبه زر او ظلم کسان را ولي اما مشور کې چې ګند په تیرته راوته دي یقین په خدای که خزي بدوره رواني څړي بر رواني او دا پلار چې زمونټو بل نړ بره او دا غزات مې چې ته پټي یار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم والدنیا واستمتعتم بها او غد تللګم دا دې دغه نه دي ګتل الحمدلله دا دې ګپ نه چې څه چې خدای یې که کله پله د الله د پاره کومه ولا کدا شيز نکو خزو باندې نکو خزو شي د فتني دي په دريا دور موناته بشمارس اگر خوایي سلامت بر کیناراس بیا بت څه وګنوای تاغلي ته چلې راو سيم د الله د دا لګي سر درچ بولیا سره پر کې فريا دلا وبا سما سره دې ولا شي کنه <تصفح> پریان د چلا باندې او په دې کې ډیر زیات دا غره غره دغه څه ورانشي غره د څه ورانځي که ورو ته ځان لبه ته و باسم تاسو واخوا شي دا خبره نه لګوم جنې ولا کلیوا وتری صبر ته وې پریان باندې چې پریانې ته قانون لري کومه کمکی دا مه پریان اوسې نه د مسلمانې و وتری دا ته بری دیناله ا څه او شی مضبوط دی اړ نه شه مضبوط نه و <محو> مطلب <داری> دا رکی <مازم> دا هې ټک سي دا فری من چې داغه سرکار له کیزال له خپل سمزراره زبردست طالبو کې چکار یوشي کله څنګه موږ د ټول دا, دا شي زده ا, آ چې ګوري مصیبت دا ټول فریان د خپلو په دا چې رواني جبد په خپلو فریان په خپلو بریان دی له لنجا دا دا تړیا ګپونو شفل لا محل له من العرب نو کنه ګپ شپ ته وته شه جوشه له مولانو دا لن کار ګټل دي تدریسونه پکې دینم لري خو زمو پهن لري تدریسونه رېخو لا ودا شي طرفتي دا ماچوماو دا چلکومه دا چلکومه کوماو پره کې څل هرې کې څو وکړو الله تاوور اخر کتابونه روانه هیڅ ګره بدیوال دا زوت کا او الله باندې ارص ضرورت پر غیر خداونو برابرۍ یتون په خداه او دا چا دې دی په څه په دا وچی دی ان هر څو درکي ميدل داسې ميدل درکي سوایې تاسو دکې سي کتابي شروع دي واه ورورو صلی الله علیه و رحمه الله عائشہ رضی الله عنها قالت اسال رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الكهاني عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایې سال رسول الله تطوس کو د الله تعالی د پیغام بر نا قنا سنو خلق دكاهنا نباركت تخصك فقال ليسو بشأن ماهو دكتنه ماهو دكتنه إشتش دروغو ليسو بشأن فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بشأن كلمن قويت رغيرة صعوه فأيكون حقا انت مراقب الانت تلات غرقين توكري براقش دا کلکا نالا چې لکا لکا او دو برنس اے حکمت ہوئی که نا دانت رو گولی که اللہ بند آلاد رو گولی وی امکان بے چیرپ دی تاریخون و بارانی چو بارانی خالقوی زبرگانو بیدی کلوی زبرکونی با لکا اگر امکان کلیوی دی سو دل در او خشی بیدی وی باران بے دازی شینی بارا چی سوایا کلوی شینی و دازی بارانی چی سوایا یا سڑیو کوسان کوستانی برابر خلک كوسان دي چیر شي کړو دي باندې اوملخینو مې بښور په ملخینو نو هغه یو دلته خلکو تقریبا او کله نن دنده بلاز غړې عمر برابر شو رزق یې دانی موضوع پیګب برابر شو دا هغه تقریبا او شوله بیا چې د ناچار کی څه یو لګې ترې مره یو سړی تل دی چې پټی کې ملح راغلی ترې ول؟ ملح. نو چې موږ باندې یو زرملقه د افتاشه یو په ډېر زرملقه د افتاشه یو په برین د ریکارڈ باندې ولې رااله تیر چې کی تی وي دو ځانته وای. ای ملحا یو ځل به د وسه خپل لګي یو ځل دې شی یو خدای بچي. خپل یې چې په ويبالظلو بسي فدريم للداسر اگر شئت اوز دو بسي دوني اغوية الظالم بجي دا اوه ما فدريم للاجي باديوه ويانا <تصفيق> انت بخبارواني وصلة كي دا انهم يحدثون احيانا بشين فأيكون حقا فأيكون حقا حقا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرما يلاح داخد اتفاقيات وقضائي اتفاقي ويودا زداجين تلك الكلمة من الحق داخل دا خبره ده حقنه کوم يختف ولجنه دا جن تیران تفتی د ولای کنا نو پای قرها په اذن ولي له دختل او فکر د خپل او کتا چې دکم صله ده دا په قوتي ورواکي په حلتو نما م اتکلبا دې وخت رسول درو کی الهای او ریشیا سندرو نو خلق دي او ریشیا د ګوريا سندرو په دې تیار دا به ریشی <تصف> رو تاسو د فاصله مسافت کی په دې خبره راغله چې دا پیریان دی او د لپاسه تړای نه وی نو په دې نیوښتال کولو چې د لنګی هووبې خو او بازي خو څه جوړ نه کړي دا کماج تام دی الشامل لطيفه وایا کماج تام دی الشامل لطيفه او هوایا زېږ ميداږي کله یې مشته ورو خدایانو داخماک دیو مو نو یې ځواب کړم مخ کې به د بل سره پاره وګورې او د سر پاره به بل نیوې شکل کړو چې الله خبر اکی نو دې څه پدری چي دیږي څه یې ځواب یې کړو اسمان سړې شفاف ته دا چې وایي تابیدیا ته شفاف ته لکه شفاف دي ارز خبر کیږي نو هغه بل <سؤال> دي کیږي لکه ارز کې لیر نه غوړي راکټه گستاږي دي نا بارو دي هغه لګي یا مردار شي یا کتري خبرو کی او یادا کی بس لی وني شي یا کتري شي ګوني رښتیا بلانكي شي کله راتيږي کله چلته په دې روایت للي بخاري ا الله تعالی و تعالی نا ان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الملائكه تنزل في لانا ني ملائکرافضی کی پوریاس کی او وسحافظۃ القر الامر ندی غار یادی قضیت السما کے پاسمان کے دای فیصله شی پیست طریق شیطان الصما نو غنہ کی او تف شیطان در اور درشی خبر فسمع نو وری فوی ان نو ودا کائنات تواکی پیغویو نما میات کلوا ایو ذل صد روح کی بن عند دخل داروا يقرها يلقي يا عنان بفتح دير ثرايا خمسهيه من اربعين الفاظ زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطاع الراف شوف في عراف ذكر لي الذي اطاع تامرف <تصفى> مكاني مكاني المسروق والظال شيطت زي حيو جديدي كجدنا دا ركوي اديجي بركلك قلت تمكيكي مشوره واباديه اسم اشتري مشوره باديه د او یوزل اور چوپیا دی 3500 څنګه ولا به مشه مخه ولا چت دی یوخ مروښه دی بادیه به راتوي چې په ډډر کې چگیه زه غواړی چې په پګر نه کې او خان او ساری غرود د ندی جدي کې غرود د دی کته فري وانه کرتا دا بادیه به وي وې چې څه متا لون و چې ته راځو خو دا ښه دا شیطانارو ورسري نه دلته څنګه طالبان کیمران نومې دم کې دیوال دغه پلا د یونس چرچې دی هغه يرونی دی وړه سړي باندې صرف مشکل راتوي صرف مشکل راي روانه هغه مالګر نه زره ما چې په قبضه ورکو ای باندې په هڅه کولو ای چې باندې په هڅه کولو یې موږ ته ویچین باندې په چې تاسو پیری تک راځي هغه بغنه دی سلتا پم پی او کاته برړه ته کې دا د پپ سرهې غ پې غت برو په خ خلکو دا ل دممه پوله دی بر سره راته تا غوا را راست ده مونږ چې حال به ټیک ته ټیک ته را ووت و چې را وت مون مونوا شته نو زمون غوالی شتهرنې بې دا حال لی من ات راپو سووک چې را سر ک فتح له شيءنا داغنا تفو سوق دس 32 بقي تصدق او دا تصديق وبشريشتين ولم تقبل له صلاه 40 يوما شريح رضي من قبل لي من قبل لي شريح رضي من قبل لي كترم او صرف او ستر چهدا هغه را له دې تاسو تیراله د دې چې څو لري فر دي مذبقه دي او که عقیده پی جوړه وا دغه حدیث پاک راضي چې پک دې کافر شفا ته شو کافر شو او ته د اسلام نه او فقط کذبا بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم عن حديث تصيب عن حديث من معارقه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الايافه والطيره والطرق من الجبتي ان ترل الذين اوت نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبتي الطرق الزجر شرطه ازجر الطير في سر تفسير شروحه وهو ان يتيم من او يتشاءم بطيرانه ففعل وثلوذ او مرغائبانه چه درنو بدپالی یا نیدپالی نیسه چه خیصر تمله روی کار کیگی چه گفتتا تو او او او او نکی گی او او او نکی گی نا ویانتوار علاجیاتی بیمین تیمنا ماشاءالله تیمنا برکت دیونیسه ویانتوار علاجیاتی بیسار تشاحمه خال ابو دعود قول عیافه ایافت نو لیکن خطول نو نا دلی حالا که او نو نو نبولی دعسی دعسی دعسی دعسی ذا طول قدن دا, دا جبتی دی رمضان ساته قال الجوهری تصحاح الجفت كلمه تقوى للصنم والكهين والصاهر ولا في ذلك جاذغر تومو يكاهين تومو صنم تومو ما نياغاث رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكتسبوا من النجوم ما نكتسبوا ما نكتسبا سهل ما من النجوم جاءت من النجوم زكا اكتبسوا شوبتم من شهرين دو يومي شهر يادكلا زاد ما زاد زاد ما دې چې پر زیادت کې نو بث دغه شوبدي چې او داسي اسر شهر را شهرو چې واځي د لالا ظاهرګردي وایو انو آیه من حق ان رجل الله عمرو حدیث عاد اني حدیث عاد بجاهلیه زما د جاهلیت تنو وختو ده نه نه مسلمانو وقذ جاء الله تعالی بالاسلام و ان مننا رجال نونکه سړی ویچا کا ینا نو څخه راځي قال فلاتا تیمتو سکل نشي وقلتوا من نار جالون يتيرونا نونکه سړی ویچې بټ پالي ځې قال ذلك شيءن داس چیزې دي دونه په صدوره ما دای په پرژونه کې چې دنا اغامي فلا يتدهم نو باندې کې دی لار د خپل کارونه دغسیدو وقلتوا نار جالون يخطو نونکه سړی چا ښکر خراجي قالا نو ان بیا یو خط یو په غمبر د پیغمبران ابو بکر خراج په منوا په خطو بزا کا ندچا خط دا د خط سره برابر شي نو بیا کار کیږي یو چې برابر نشي نو بیان کیږي دا جو واشي کینی جو نا نا نا كتا لرشا قال <سؤال> المؤلف رحمه الله في شرح مسلم تعليقنا لا قوله فمن وافق خطه والصحيو أنمانا هو من وافق حطه نجد چا موافق شو نمو باح قبر شو ولكن لا طريق لانا لیکن زمان دفارة صلاح نشت إلى العلم اليقيني بالموافقاء بالموافقتي زمان دفارة علمي يقيني نشت جدارا غصر موافق شئيه سنگا رو فلا يباحو <تصفح> محب باہ ندے والمقصود انہو حرام ہوں مقصود دار جدا حرام دے انہو لا یباہو الا بیقین الموافقہ ابا حضب علی کی یقین دا موافقتی و لئس لنا یقین بہا زمان دفار جدنا یقین نشت دیم چھے ساہر کاتر دے ہو کنا داد راپا دا ساہر قتل جائز دے او حکمت پیوجنی ہو چاہر دے زکاہ شاہ بلعجی سے بکری بھی چھے سہر ایسی ہوئی سے چھے دن اغادہ چی نشتا چې ایسو ویشې چې دې ماده ډېر لاله کې دننه را نیو نو دا کوم فرد نه و جن د حکومت کارستان وکړ ا سو چې پلازې په څه دوری د ان لاس باندې په څه په دوم نشتل لګه هم خو کلماتي دن هغه بازار اوه لڅ صبر وکول اوه لڅ آتیچا اوه لڅ صبر وکړه صحیح ده ا سپور چې ما وروه تاسو نه یرا خبر دچې د سبب د چاګنید عداوت ګرځي د دشمنی چې شرعي حیثیت چا د اغانې لري دغه شرعي حیثیت نه د سبب د عداوت او د دشمنۍ یو بل سره د دشمنی په یو کار نشي کولای نو جواب ولا موه کوي وعن ابي معاوية البغري رضي الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نها عن عن ثمل القلب رسول الله صلى الله عليه وسلم مانا قليلا د اغال قيمت د سپونا اغ سپي چ دا جنگول مغول لپاره دیره لپاره ساتي ناروا فاتش دا تخ پر سګیدارای لپاره ساتي نارو بیا ییل زها تاسو ته خېوی دیګ سګیدارای په دې یا د رامینځ په دې هغه کله زدل اوس بل کېسیه د اغدا جواز لري لگا وامحر البغی دارانی ده دا کجره ده کانجره ده زناکار محره زناکار محر خو نیخو لکه آغا رحمانی ریت لگو ری شیر داد امر والا پیچی دی با اغم وحلوان القائن او قاہن لچکن نو جیچی حکمت اسلامی نوی نو بیابا وصل مرمانگا جی کرستا با کسا کرستا دیکھنی که دغه غره کې دوه مټا د جره وایي نه راځوي وایي کې نه وایي نه دی وایي بیا بتابه راغلی بل څه دی بل څه په نیو وړې په خاطر بل دی دا په ساته دا د هغه کار ولاته وحلوان د نجومی چې کوم خرچه دا اغه اغسل د هغه چې کوم دغه خپلې یې شي وې شي خپلې دا د هران دی دا چې د ستاپا ستاپور د بوشو تاسو خامخدا دی بزمتا بسا په صبر وایه وایه باب نه یعتی تثیر ب باب نه یعتی تقوی باب په بیان نه نه کید بدپاره او نه یہی ال حدیث الصادقه فی باب قبله و ان الک هو لا هوا واللاته مرضدو یوور یو بلته ن پ جا اووز نه کوي واللاتیره تا او نهبت پلیشته دی یو جببونې د پااللو فاللور مزاره کې کالو مل پالو کاله کلمتتون په یوه روواي یو سریدي سری سلیمه رااني بس کله یا د او د سره او ش کا او کارته داسې کېمت ی د خې ی شي غاییسسته ان یو الله <سؤال> رضيو الله على محمد رسول الله صلى وسلم لا عبد ولا deity رضي او بن نوري او نبت پاليسري وين كارسو مو فيشيم كاسيسكي بت پالين فقيددار نو کوکور کې او بخل کي او کو پارس کي خني شړې البته اے پکور کی بدپالیدار <سؤال> کستاپہ کی دملما کارنه کیږي خو پگینه شکور ده 13 ګیلری کې دا لګر کور و او په خزا کې څنګه ترایږي بچون راو با ته لري کوي او د دې کار کې څه کار کوي او په اف کې نو په هغه سپورتو کې چې رواني او جلشې دیم څنګه نه شي راتولې لري کوي نن کوبه تعالی <سؤال> بڅपाली سترتب نره دکراجن په دې کې هغه څنګه هغه دا رسته دستا ما سنحت له دې سره شي ذکر سبحان الله د بشکر شه مخنه ورا اڅکنه چې عربیت کوي راځي دی نو وسو دي کنه وسو وسره دا خبر اوري یورپ مرض د مرض نه نقل کیږي کنه نه نقل کیږي پیغمبر صلی الله علیه و سلم د جزاوی سره قرائت کړی جزامی لا کیولونی سره قرائت جزامی مریضه مرض شيږي کنه کی. دا. دا دا نه کیدونا کړل او څه کار لاله خدیخه ما ته خوشحاله مریض دي وکړه شو نه راځي دا څه ته ونه دا نه چي ولرالاله ها ها ها اوري لاله ورته زماره تلخ ضروري دي ګرېش؟ ما تاسو ته وښه کوم، ما تاسو ته وښه کوم چې کومو، ما تاسو ته وښه کوم چې کومو. ښې رہی. ښې رہی. زماره ښه ریکارد نمبر؟ دا ښه ریکارد نمبر پته کې دی. تاسو ته وښه کوم چې تاسو ودی کوو، ښه رہی. دا دی چې شنو چې نمبر. زماره ښه ریکارد نمبر درځي کې ځتاه. ښه. اا دیږین. اا د نسخه په دې طرف ته وخیله کنه، دې ترڅو ته دې دې ځای ته راشي. ڨاله Workersان. ڨا هل متق chapter ¨ستقلت�� بسیاران. Slack last What umm uh ڨا آجان بسیاران. ڨ variety is what a father a be, oh uh. Hulli good one too. ڨی آنجان. Pato Dota number one of the first four of our humans. メesin what a Sultan number 2.20. ڨی آؤ ڨی آوگ be. ڨ تعالیبت. joe ki what one are. ڨی آؤ ڨ hvadی آؤ ڨی آؤ ڨی آؤ ڨی آؤ ڨی آؤ. دغه ستو دې نه راځي په شيوه زبر زبر څنګه پیښیدل کېږي د دې الټرې دې کنه دغه وخت دی شي راکې څه وو هکو بازار ته ته نه نه نه دغه څه چې دغه دغه دغه نه رو رو بسم الرحمن الرحیم داګې څه خبره کوي د رسول ادي او مرحبا نو نبی اسلام جزائني سره کله خوراک کوي نبی رسول الله صلی چې لا عضو زمو په ایمان دی خو پاتې دا چې پاره کول یاد یو شریفر کې دغه دغه چې مرزي یا د زکام دی الکه یو خوا شو یاد د ګلاز داسنګل کې ندا بس ثابت ایمان بګتل غوړ چې سایبال څنګه دی ایمان د حق لکه د ورد د نه دی ماشاالله چې څوک څنګه بیماری کړه چلو په کې څوک ایمان ورک خې او که ایمان دی کمزورې نو بس بیا خلک یلکه ولي الله به دي کلی تا ته بمرض لګي لیکن عبيد پروا باندې سببې خطابه هغه سبب پتي او ظاهر کې بتا تا د غیا دي چې ما دعوت غلاس کې وبس کلی دي چې زکر او دروکار څنګه لګي دلې نه نو عقیده به خراب شي رسول کریم اسلام لکه چې دغه امرونه شوی د زوړ روایت له معنا بل ديږي چې لکه دا مرشدن اغا کله ورنه نبی رسول الله صلی الله علیه په بن اوخ سره بن اوخته ده دیولی دانو په من شی دا اول چې په بن کړی نبی صلی الله علیه دا اول چې په بن کوي کم ځا چې دا اول نه په بن کړی د هغه نور باندې پپراو شي لکه سديزه سره سم راسبت چې دا تاسو کې اونا سبت یې فشته نوېره به د هیڅ څه نه اوس. نو به زه نه تاسو ګانډېږي چې راته پوسکه کوتاکه. په سره د غسل کې پمښ کېرم کې یو څه زمکۍ او بیا د بس به تاسو په له غسل دي جایې ساتي. یو غسل نه کې کنه به سره نه کېږي نو سره غسل دی. کچره د جنابت غسلې نو سره نه کېږي. زکه چې جنابت نو غسل کې چې دنه سره مساله منی پاتې شي او غلي کېان سره وته بهرته د غسل کې نه غلا دي نه. چې جنابت د برشې لري کېان به پذفرې غسل کوو. وکړه دا غلا غره وته او بعد ته دا دین شاله <سؤال> چې دا څارو ورځې کې میتیاړی کړو بد کار دي جمعہ کې بدبوی جوړیږي لګا او جمعہ د پارک ساتنځی ویل تر اذن الله ان د دې تعظیم او پدې تنظیم جمعہ په سړجا هالو کې د زنده دا ځان لګیت تاسو چې دې سره کومه مناسبت لري نه راته پوسټ کوئ کوئ کې دا څه وړي نه ځاله تاسو کوئ زه وروه شمه تاسو کوئ دې دا کاټل کېدل خلک قالې بد قومي نه او دې ورته رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتطير اوذكره الطيور عند رسول الله فقال احسن القال ولا ترد مسلما دابت بالك دين دال مسلم مسلمان مشي وبس قال ولا يذقف انو يالهو ان سبحانه القادر ولا اثر لغيره تعالى فاذا راى احدكم ما يكره فليؤي وينتظوا عواذيب بدنه فليقل نذادي اوهيو سموي فليقل نذادي اطي يا اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت ولا يطوصيئات الا لا خیر الا خیرك ولا طیر الا صحرک ولا الہا غیرك <تصفح> امام <تصفح> قرطی رحم اللہ صورت العراف کی بھی کرکلی اللہم لا خیر الا خیرك ولا طیر الا صحرک ولا الہا غیرك <غیروکا> دعا الفات ہو گیا صورت مزقی وائے <تصفح> گا ضروری بعد په بیان د حراموالي د تصویر کی د حیوان کی کپ بستر کی وی کپ کاړي کی کپ جامه کی وی کپور پې کی وی الله دی زموږه حاكمانو ته دې تشې پور پې کی کی مارا تصویر او مخبه يا دینو کو تاکيا کی يهودينار يا په دینار کی اوس ورته دې اکثر حل پال پال پکه خړې پال دار کې خبره سخ خبر اواری داغی نه لسه معلوم کی چا سلامتیا که اووی چا د براکت تا که چا د خوشحالیت تا که اوی استیبشار اووی یادی کی تا سخ خبری او چا دا طویلوی نیاز دین زویده و جبادیل که اللہ نازل کارون کی اینجی دا که رضا رو ارزم تی اینی دا سخ خبری لکا او داد یال او او او اسادتین یا بالا کی و غیر ذالکا وتحریم اتخاذ صورت او دار کے باب د د جورول د صورت کی فی حائط الپدیوال کی وسطرن پردہ کی و عبادات الپٹکی کی و ثوب الجامہ کی ورہ و الاور ب اطلاق الصور او دار د بیان د حکم کی پخت مولو بچا د صورتوں نو وای ہو یاې د را کسان چې دا شکلو نه جوړ یو بونه یو ملقی ه د قیمت پر ديته زار کورې ی له اف ما حال جوندي کوي دا تاسو چې کمم جوړې کې روواچ وئ ټولې دی شي ف الله صله الله عليه یو صلم رالی د سفر وقد سفر کو سا تللی او ما چې د خپله چپه د کورمهې ته یو چپه وي دا موږ ته سفروي لکه دا سفروني دیوډي دیوډي دیوډي بي جلي نو کور دروازي په څیر کوم آبادی غونې دی نو <تصفيق> ما هغه پکړه وا بي قرارين په يو پردي بي تماثيل چي پي کی, کی شکلو نو وا فلمار او رسول الله صلى الله عليه وسلم تلول وجوه مبارکي تک سرشو وقال عائشة اشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الذي يراهون بخلق الله چنو الله دو به پرای شراب دایو شال کیه قات فقطانو دی مدګه کثر په او اسادت نوم کیرات بالا جوړ کیا دابا یو څه مطلب دی بیا په هغه تصویر په بالا دغه راته کپله نورته لګي ورشي سر پي کټ کړ بیا کپلک کار نیمګړی شي بیا تیغه د بالا کار پتي وایي راځنه نه دی دې د کپړې کار او کسا ټی کټ کیه به را صورتي جوړ کی او فلګې ته جوړي دې دغه کور بازار کې دې لګې داګه راغله دا سوسی موکتی شریدل بشپوره موږ دې کار راځي تاسو موږ دې دې ریګه سره کازا لگا اوس مې زاو داخ زاب د کړي دې ته لګو اچدار کړي او موږ هوږدار موږ نیو ته راځي ځړې کپلي او دا تاکي ته جوړي او بس ته هغه ګړډي او وزداري چې لګي ته جوړي چې په تینګي چې لګي شپ چې لګي مل مارشي ګرما کې او تاو وړا پدا کی او غړتړي چې وواړا و ګرمي ها اوس لګي مې تقول بين يدي البيت وقبله هي الطاق النافذ ايه دا طاق معنی روشندار ها دا چی پور را پوره وته ها خار چی پور را پوره دار روشندار ملي دا کل کې پوره کده دي دیوال کی چی کیله وای هو كل مصور بناری هر شکل جور کی پور کی یزال لوګ په کل سورته جوړول بشي درپاره په پهار په بنده دار شکر کې چې دې جوړې نفس او یولا پسو يو په يعذبو په جان نو له وسداوال کې په جان کې طالب دو اباد پاين كون تلابد د پایلن کها مخا کای نفس له شجره بیا دې له اون او جوړ کومال روح بيجوږي چې دې چې دې څه وي څلغواو کې دا کنه دې کول څه دې نه دې کول څه دې ختار نه دې ناروا او لما پږي وو کوول له څوک دې دا دغنه دي او اچاله به بچای کم تکري ته خیال تللی نو په پټه را جوړې ان څه کوي جوړې درنه نو خو تقریبا ارتقي جسمانه انځوي وینا کوو تاسو ما درته دی چې کله مریض دلته راغله کوم تاسو نو کوه او आवाज دا کوته را بته کړئ انتہی کته ضرورت چی لکه <مت> دا <Menschen> غو دې دېان چې دا غا حساب به رسو مالي چې مونږه یوت تخې جوړیو نو کاور ضرورت تواجه نه رواشې به شبوي نه ځان مونږه نه انګار کوم زادته ګوډا غا ولړه نو چې نه ماته په دې رواهې څه مونږ یې چښنه <متحدة> مادي دا چې اسره دې تاسو کول غره مو الله مه رواهې دغه یو ما مسلم سره دې چې مه رواهې نه رواهې طالبان راته کو چې رواهې په څلړم مه دا رواهې نه رواهې دې رواهې دې خبره فيه غلطي وین ارواجی او منطق په وسط لريږي خو چې پادال کونه وي تاسو د توحید او سنت علیه وسلم غوښړي کې دا کار نه لرو خدای کنه اجماع امت په ظالامت راځي خبره خو غلطه کار نه مونږه مخاله شي نه هيده منکر خوشي کنه نارواجی ناجیبی میر واسطره په څلوه من فور صورتا في الدنیا چاچب الدنیا کے شکل جو کل فعین فقف فيها الروح دین بارے باز بوجہ جو رکیوی چلے پری کی روح ہاتی یوم القیامة ولیسہ بنا چخن دتغورا او ججا کی جنل کی روح حچول دتغورا ولیسہ بنا چخن یوم القیامة وایا اِنَّا عَشَدًّا مَّا تِعَابَنِ يَوْمَ الْقِيَامَةَ <سؤال> الْمُصَوِّرُونِ <سؤال> دَقِيَامَتْ پَرَزْبَانِي كِ سَخْتَضَابُ عَلَيْنُ دَعْبَا مُصَوِّرُونِ شکل میں جو لوگ <سؤال> ان کی وائحات اور پیش مار پا رکھتے سینے <سؤال> ہوئی ششبہ نے قیاس مال پارس ځکه شیشه کې چیتوتما غاوه وړاندې نه وي او کتاه واچنه نه او په دې کې دمرکړی کې کا به چې بدل نه بټي او یو راوند دی. تکي اف تکي مال پارس. فایرو. صلی الله علیه و سلم او اللهم تعالی او موږ د هغه په کلمه تعالی يخلو کوخ خلقې زمد زمد مخلوق پیدا کول کی جوړول کې پڑھی اخلقو ذره زديږي غنم جوړ کی څنګه وي ذره نملا میګيږي میګي او يخلقو حبۃ یادانه جوړ کی او يخلقو شعیرۃ اورمش ذکرت او دار جوړا تا اورمش جوړ تا میګي جوړ ذره تا وي دستور میګي دي نری غوني او میاو دفتر غرۃ بیت وي یاصل دا غردہ داږي لا وشدار کی ال جلالي یا توخرو کرنی اې کوم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فقاعات رضوان رضی اللہ عنہ کے رے د کجدی پر ابو القاسم ہمال لگا کہ میں یہ تنتے بھی دے اور دارت ہوا کہ یہ دار برد کی ہمایا منسکار درت خیرایا ہمایا منسکار درت شربیو قرکم دیر شری ربی کا وا يا رسول الله اللهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من يتي بالفرشتي او قرت رجي في كل صوت سايق ولا سوره تبيغ یا سوره الشكر يوم مستثناش ني ني جنا مستثناش ولاقدرت اداره يا بيزور يا کارې کاری کارې په ساتې باندې باندې دا ځيلي کوړه دا لري کوټې وکړي کارې په ساتل کې ځین چې ګلکول او چې دا به جنگول به نه کوي خړاوی وکړي نه کوي چې ته جوړیو کړې نه کوي چې او په دې چې رسل جواری دا اا دام سبب غرهره د د کوبولیت د حدیث غا نقب ديږي په دغه موزه جرح بتلګل ده دا بشړګان یې مو ول دا دري یاد وکړه کوبول نه کېږي که چې ګرب دي باندې په جرح هوږي په تاور غرهامي رسول الله صلى الله عليه وسلم ته جبريل لا له واده وکړه چې ايات يذبطا سر اعظم قرص عليه اخ یکوو ح علىله رسول الله دبي خو او میهوه دیر او می دا روتوله یر باخه را جا دستا را اووت فله یو ج سربار می لا او شفر شقا دی ورته ته چې ه را لا ن خللو کللا سر من اوور ته نول چې پ کپ در صورت نوروتو حې به ت را دي زما کویا دی یاهه کویا یا اوور کویا رو وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصيات مدية لگينو وعدا وعدا في يومانا لدي مكي وعدا شو دي توي موافقت دبابي إفعال دمجرد سرا وماشوالله موافقت دبابي إفعال دكا سرا دو وعدا ودو وعدا يومانا لدي لدي كذلك يومانا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعتين في وقت اياته وذروه فرازم فجاءت تلك الساعه ها وقراني ولم ياتيه او جبريل السلام رضي الله عنه قالت وكان يدي وصاه عائشه و النبي اسلام في مبارك اللحظه فطرحها النبي عليه اكبر الله هو يقول باقلف الله دا الله اللہ دفتری وعبی اخیلات نکیل دا اللہ رسول دیکھو دا اللہ رسول دے، دے والی راکی ثم ملتا فتر لے وقت دا فیدہ جر و کلمن چگوری جر و کلمن دستی و بچے و ککرے کترے تحت سریری ہی دنبی اسلام دا کتلان دیو آآ و علمو الرمایتک اللہ یومن فلمشتدکا یرتکو سا جیب नमस्कारو پاراسته ساتو جےد دي خددل کیسه ده دلي کې د قران کریمه یادته دی ما علمتم من اللواره تعلمونهن مما علمکم الله تا قران له ویره تاسو باندې پکی له قران یادو چې په تفسير چې تفسير کو چې جي چی تصویر کور پورت پروت وی ښکاري نو ښکارا نوی کور کی کیب کې باندې نه هم له کاوتره او غره زایری حدیث دار د ګوښټله دا کېږي الله دې رحم وکړي او دینه مراد هغه ملائکه چې رحمت برای دي اته غضب ملائکه له غره دي ارکی د څوکې دارای ملائکینو باندې ځکه هغه قرآنی کریم نصوستی خدای دې ته اشاره ده چې دا شی د غضب نه نه دي د رحمت څخه ځکه خدای رحمت ملائک مده ماشا الله دا کتاب تاسو سره تر سره ارکی ساتون کې کنا او خلاقم چې دغه ملائکینو هغه ناراضه ده د رحمت ملائکینو هغه ناراضه واه فور اه هو علمو رمای تقول لا یولل فلم wakau ka safata min na bo lo lakabsada ku walakin naana dadi gan wake tu homo si ha sae ba baku ha wala ke na و اقوان تخصوه موضر ان تکانوها ولکر للاعادی او کرای بلا مشت ده فا حشیت نریده لگو وغا شیخ القرآن در نگر بدا شیر ویسر و قذراب بیتو داران جروع کلبه فلما تار قلبن قذر دهانی پتری تنی چو خودر خودر لا چچک بدا سی ما داری ما کیچی تعلییااج را یا پندې نه دی بذاته رابدذا ته چ کاشهه د ګردن ګ اوستا د را ووایه که نه نو داسې کوترې پروو لې سلاتهسلامي مطته سرله هذا کا فقوللته والله ما ته خو پې شته دي دوستته د خوی خو پهغېم خبردار په عمر ب په اوخ ج ې دا اووا را شو ب بیا او قاله وقال قلت لك ذلك بك تجيش بك رجوا فقال رسول الله وعظني فجلست لك ولم تأتني فسمت وعدك لي وحضرتنا كنت راضني فقال منع ذي الكلب الذي كان في بيتك ان لا ندخل بيتا فيه كلب وراء صوره بايع لا تابعي لي دے ویوی ما تعلیس بویج علا آبات کالا ما باظنی بی رسول <سؤال> الله صل اللہ علیہ وسلم سعاکار دید لیگم چکم بانیز محمد رسول اللہ لیگلیو ما صل اللہ اغصدی الله تدع سوره الا تبصها سوره با اولي بي مگر اب لئي ولا قبر مشرفا او نو چدي نو قبرو مشرفن چت الا سو اي ته برابر هاي برابر څه کوي چې د قبر دې دابا برابر کا يولي شي کاو دور پیدا وځمکه سره ښکا تا کا او شاپور شي دي الله به خو په سواد کې دا فزر دي سر لنفا دي شریعت خو یو دور پیر کړی دا الله دې غرم لنفا شریعت یو دور دې کړی شو پیشه الله دې راځه او شریعت باندې فقربالي وردا ته چا د خو د ربا کوي ها الله باندې ورسادري فاده چې قرآن د الله شاورو کوي دا خو دې دې تنظیم وکړي بل څه نه دي پر امر شریعت غصه موږ تر تاسو باندې کینې تو زله شاپور شي سواک يم دیو مشر سره خبرو حکومتي اوبم راجو چې ګورو دې موږ مخې وبو پسیو چې له څنګه دروازې ته ندوو دفتر لا لا لا لا مت و چې موږ کته دې لا لا او کار ایبار رووته کنا تسویپ وقت یا کلی کی جله سوا کا تاجی آئے لک صبر کرو لک صبر وا ده خبر تخول تخبر کو ما لپری زلا سوره تمصحاتی دیگهن کون کارږي کم لږی نه خبر یا نو دا شاء الله نداد دنیا خرګاګل له دیو سرت ملګر او نو د سونکی چې دا زار ګډا ګوټره ټول ملګری او دا فکر ګډا دا سوا او ټول راځک لکه په دې ځای یی چې به رالې دن ځنه کنه نو تاسو دای کوم را ګرځو یی چې دا حرام کار کیږي رحت کار کیږي بار رحت یو خپل ملګری چې چاپه یې چې تکلیف وکړو با د سړک په غاړه باندې ملګری چې چاپه یې چې تکلیف وکړو دې بدل بدل کیږي چې بدل نه کیږي سو کال یې تیر کاږي سو القراني واكر او يذ القراب الشريت غلط نظم بالشريط وعكرت الملائكه المشارق المشارق قراني دول قدر صداع الله رب العزه تجد الراجات الله رب العزه يحفظك الله ربي حكيمان ولا تسلني وبتروي وغذا له ولي من دي كسنا فوق دهام فور عبر خبره قبر قفول صلوه دي حرام دي ناروه دي نها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجسس القبر وان يبنى علي وان يقاد علي مسلم شريكي بات حديث راشد إن شاء الله تعالى دي رضي الله تعالى رروح خبره ورئي تاسو خبره يجب انت تفضل نجمع تربوله دا نمبر دی باندې یاړو دا دا تک حیات یاړو دې دې د تیارو زه ویو ولاله د دېبه امر یې دې نه برګيږي شپه کې وشته دې رحمتي کيرات دې کتابي کله خپل را فراده کتلې دې پای کې دې کی پایه وصل شپه دې یا صفحه وی جب کسی قبر پر قبا یا گمت بنا دیا گیا ہو اُس قبر کو اچھرے آہ قبر کو کختا کر دیا گیا ہو تو اب اُن کو گرانا یا قبر کو مسمار کرنا ضرورت نہیں نا کوئی سو کوئی ڈیاوئی وی آخر جہاں جہاں مسلمانوں نے قمروں کو پختہ بنایا یا ان پر تعمیرات وغیرہا کرائی ان کو گرانے کا حکم کسی عالم یا مفتی نے نہیں دیا ہے ایک سوچیسی صفحہ کی رحمت قائرات کی اغا زائد استاذ ہوئی زائد الحسینی چینے پہ کم نکنی دی؟ چې دوا کسته یې وینم هغه د بار په رسو کې د نو کبر ناراضي دی او په ګوزي مې شی او مالک نومولک یې په دیو حاضرای څې لیکی خپل کتاب کې شمسابات کې جناکم خلقابات د دادا هغه هرې اولاد دی اته دی دی شمسابات دی دی یا خدای دې مندګی لري دا شمسابات کې چې لاصابات دي لارامه انده ټول دغه اولاد دی اته هغه خبره ده بابا دې دکری بابا سبحان که ها ذا مختار سبحانہ کا حاظا مفتح نظیب کسی عالم یا مجھدی محمد رسول نا جیدی ہے ولا سورة الا سمسته ولا قبرت مشرفا الا سوئے تو داردی شیخ وردیس تے ازادی محدث تے داردی آل سنة الجماعت کمان دے داردی آل سنة الجماعت کمان دے, دا دے. آو دی او بستو سردی بغلاش من تشبع بیقوم من هم قند هم جن سما هم جن سفروان کبوتر با کبوتر باز و باباس ونز حمجلس با حمجلس با رواز کبوتر با کبوتر با زبابان فراہ سنت کی دا سرپراد خان سبدر سے ایک سو وقتیس چی صفحہ ایک سو ستی چی صفحہ اگا واری چی حکمت دا فرل دي چې دا بلڑی گمبتو نلی گمبتو نلی لی کئی خواه آه ته اجازه پښتې تا ته دخل خپل د خپل قبر اجازه شته د خپل د خپل قبر اجازه شته د خپل د خپل قبر اجازه شته زماد خوړه کې قبر کچمو پره کوډو زماد اوخې بل د پرو پخو په هو غريته یو یو غتکی هودلا راه ما ته یو غتکی هودلا چې مطلب بوله ګورم تا اولو زې ان شاء الله شریف لارو ملي کیې لامل نه څنګه طالب بوترو په اړه څه ذکر وکړم په دې کې مو سينا بسينا غولانو لا كثف جووردو لك كشك عبر ده سرطة غفر لكي دلل جواس تطريده قتشتده اغا حديث والدوليزي نبيل والسلام رضائرون عثمان بن مسعول اغا وفاة و نبي اسلام ماليو قتر علي شذيبه قيدما او وزروض الاخررور في جانب اعرفوا بها قفيل اغا اندر ابن فقهو لكي رد اغر كي اولان اللي سميووی كي اولان نږي کنا خورانه دي خزل تا فالګي بي خي سوريقي قراري دي زه اوس رانه اوس تاسو کو مې د خزي قبر څنګه جوړ کومه صبر ته راګاورم او اگر چې پخاې لاګي خو یې لگاوه د شوران رحم الله په قبر باندې دا مقامات دیوال کې چې دا کم نه لاګي درې دا اوس مې یې نکله په دې مولګور دوره جگۍ کې چې سوي به کم مولګور وي نه ول نه د جواز ییته لری دا پاتیش د محمد رسول الله او خصوصیت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو چې ددا جو کړو نو رسو دا دی دی دی دی کړو واجب دی د ویری چې برابر ورجو دا خاصیت د محمد رسول الله صلی الله او يهودیا چې د وی مبارک نه راو باسل د نور جنې زنګی رحمت الله علیه واقعه دا ته او دا اول قبر مچر چاپی را او دا دیوان شوئے د نبی اصلاف السلام او دا گمبت ان خصوصیت تی آسینے کی چاسروانے کڑے وے دیکم دا اللہ حکمت تی فدی کی کار مل را فدی کی کارو مل را سو پر آسان سب در سی او دا بریلیا اندہ خبر رکی لحاظ دا ستر آسان سب در زی پاپا توبانی زائد الہوتینی سو شو سو شو احفن میں اس کی جنگوہ مذہبی خودکشی مذہبی خودکشی یو <تصفح> بل خبر, خبر کتاب تو کوم یو بل خبر د دینه قیمتي شريعت يا جهالت ني کتاب متروړو درته ویلو چې د کاری ته شپه تکلیف پشته تبلیغ وعلى مرګي متوجي شي ده دغه بل بیاو سره بلګره نه ما است عام ګری دي الله باندې موحدي ورو دي چې قطن الله شي کوله توای د نبی ستو سره کې کامیابي او را دي څو نه تطا هغه بیان تر موحدين کوي تبصره نه اچو لا ایمان مزبوط نه د قرآن د گنج ایمان مزبوط وا ابو ربک حتا یاتی کل یقین یقین چر درا کیږي وتیږي تعلم الایمان ثم تعلم القرآن فصدقنا به ایمانا موږ په قرآن ایمان نو ما كنت تدی ایمان کتاب ولا ایمان هغه شریعت یا جهالت کیږي قریب یې څخه تقریف پښته د دکتور سید عارک د محبود رساند دی پنجل نظر شرزر قدامے بے تطریر کی ناز پور جہالت شریعت یا جہالت محمد فعل مجردی اولی کلی دی اولی کلی دی سبحدت زکل وانا پر عمارت پول اور چراع قبروں پر عمارت پول اور چرا د او روان بازار لغوری دغه لريل کیږي دغه بېګره بېګي او ته او د ذکر د بیرودین صاحب دغری ته یو څه تعریف پيشته دي لاټوري کې لري کیږي اځه نه تاسو له ګووارې وخت دی بارته تر ما چې دک شپ کې نوځي مواري ما په اعتمادوبه دي کنه ورکه اعتماد څه وي بعض لوک کوي ته څه کوي په زبان حال سره زاید الحوثي اږي یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبر پتکی بن جانے کے بعد اس کو تھوڑنے کا حکم نہیں ہے وہ صاحبان بغیر علم کے بات کرتے رہتے ہیں مدابی علمدی عدیوی شیخ العدیس سے دعوی زمان شیخ العدیس سے ان کو اللہ تو قرآن کریم کا علم ہے تپ کینشته صحیح خبر ذکردا نہ تو حدیثو سے واقفیت ہے صحیح خبر ہے اور نہ تو فقہا کرام کے فتو کی تحقیقات ہیں وی نہ تو فقہ ہودو فتو تحقیقات تھی نہ تو حدیثو کی واقفیت تھی نہ دو قران علم سے فقاحت طے ګورا نہ تپ پوتره دو ګورا حدیث دکنه قران سره ایلم وي حدیث سره واقعیت وي او فقهای کرامو د پتو سر تحقیقات وي نوته د فقهای کرامو د پتو تحقیقات ته د حدیث واقعیت ته او د قران ایلم مقصد دا دي چې زائف الحثینی وني نه په قران کویږي نه په حدیث کویږي نه د سقیق مطلوبي دا مات متره راځي پی پی ای سی د پی پی نشوي دا چې ووري اندای وسمه و هي څه الله تعالى. لا تزال من أمتي. أمتي أمة قائمة على الحق لا, لا يزرهم من خذلهم ولا من خالق ولا من خالقهم وهم على ذلك حتى يأتي أمر الله, إن شاء الله لا تزال من أمة صائفة قائمين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم وهم على ذلك حتى جاء امر الله ذا طالبین کی برکت اول لب حدیث صدیق باقی رہی ان شاء الله تعالی دارنگی محمد ابن عبد الوهاب ندبی رحمہ اللہ باراکی منظور نواسیفکم کتابی کرے وے ادللی اپمل سے تحقیق کرے وے اللہ دی حفاظت اور دے قتل اږي چې د خلیل <سؤال> احمد فارن پوریش په توګه تر کېرا چې قبرونه پښو دي وې زموږه په نظامي د اړین لړول واجب دي چا چې محمد دې کړې لري هغه تمر صوب دي ها هغه زموږه په نظامي په قبرونه چې شي جوړ شي دي د دې لړول واجب دي واجب وګيوي تاسو نوای چې کسی شي حالې دې نه دی یاه کسی مفتي نه دی یاه ها آپ جس کو مختیو حال انکیتنے ہو بھرے لوی دل کو لگئی خولنہ ورکڑی فاوال ایمان لدی مختیان لدی دو جو سندہ اشین ہو تاوی شد ندى حديثنا وراء باب و تحريم اتخاذ الكلبي باب ديكو بيان حرام بي دي حرام واري دي ساتنو يسبي إلا لسخيب ان انت دخكار دي پاري مباجئ يسبي أو معشياتين يعد بجو دي پاري أو زرعين يعد بصل دي روري دكت دي حديثنا من إنشاء الله وطلعو الزلاحل جبن أغراروان دي أو قرآن الكريم من رتويل دي وقرآن وصنة دي إنشاء الله من روالي اللہ دي دمون قائم و دائم وسط دي وامور دوانا عن الحم la cosa che ha detto la cosa